ریاض السالحین سلیل نمبر باب او حدیث نمبر دوکم دو, دو نمبر حدیث او باب نمبر چوبیس نشورو کو. باب تغلیظ عقوبه من امر بمعروف او عن منکر وخالف قوله فی له باب د پو بیان د سختۍ د سخت عذاب په بارکه آغہ چاته چا حکم پني کو کئ نهید نارو او نه کئ او خلاف وی نه دغد دا فل داغنه یو سو کئ بلسہ اکثر خلک دا کناری یو کزنانی نو داغی چه عمر بن معروف نهن منکر بلتا کئی او خلا پی عمل نکئی داغی بارا کی اول آیاتو نرولی بیا حدیث اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتا امرون الناس بلبر ریم آیا حکم کوي خالکو تا پنی کو بانی چنی کیو کئی وطن سونا انفوس او یی روی اخپلو زانونو لرا اخپل زانیر کڑی رے وانتم تطلون الکتابا او حال دادے چتا سوخ لولی دالا کتاب خدا اللہ کتاب لولی افلا تاکلون آیتا سوالی دا کنکا نالی یا یوحل زیب اي مؤمنانو لما تقولون ما لا تفعلون ولوائتاسو آغا خبري چه كويين كابور مقتن عند الله لو يداد وغسين اپنى زالادا خبر انتقولو چه وائتاسو آغا خبري لا تفعلون چه رزقان حسنا ارزق هستا و ما اريد ان اخالفكم عاوزان غواله ما چې خلاف وکم تاسو لار شم ارسته چې زمونکوم ستاسو انو دا غناي شعيب عليه السلام او دا سكار نکوم چې تاسو د یوکان کان من کوم خپلوا ترات لونکو ما کرا اغه مثلا آ خبره په خلکو کې اثر نه کوي چې په خپل تطای کې مبتلای تغفلا الایز بالله د زنا په مسله کې مبتلای او د زنا مسله کې چې ناروادان واغ نه چلیږي الله هم پتا بدوي چې دیغه غلط کارونه کې او دیغه خلکو ته چې دا نارواړه نو تاسو ځان د نارواو نه بچ کی شرکیات او بدعات باندې رد کړئ په خپلای کې ملوث دي جمعي خوري سلوی اختیانی خوری من غیر الله خوری و دیخوا وی حرام دی داکل آسر کے وعن ابی زید عسامہ بن زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی انہما قالا غوی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ماد نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نا او ریدلی یقولو چا غوی یعطا بالرجل یوم القیامت نا سخو را بو یو سلی فورز قیامت کې فایل قف النار او بو ور زولی شی اغه سلی فورک یوسلی بعد قیامت فورز را واستے شعور کې با او ور زولی فتن دالق اغط او بطنه لو رو په باسي کلاچ جانم تپریو جی لو بهر بروزی اکتاب و بطنی آو کلمی دا گیر داغا داغا دا خیٹینا آو کلمی با بہر روزی فا یدور بیا کما یدور الحمارو فر او گرزی با پاگا کلمو داغا بانده خلقا لکا سنگا چې گرزی خر فر رحائی پا جرند بانده سنگا خانه او ګور اړو ټوله شو دا خون او په ښا ګرځې ده کنه نو زادایږي موږ ته هغه د ژوند د معلومې دي چې ژوند د په خو سره ګرځې ده هغه لټکو خبره وکړ څنګه پل د میچني بل پل دلان دي کې نه او منس کې دانې وی چولې داسې داسې چولې دانو منس کې اولو او ورو کې هغه هغه غونډې کنه ګارنې غونډې سړي یا سره څه چولې او هغه دانې زره زره کې هغه نه ولې جوړي دا رنګ چې سو خلق تر تد دین لار خي او پخپل پکې دین ني پخپل پکې غلط کارو ني نو دا رنه کلمی مي په هر شي او داغه په کولمو باندې به با خلک ګرځي اسبه زرا زرا کوي کول مي لکه څنګه چې د پل د میچنه اغمنس کي اغه دانه سكي د لې او بل حديث کي راځي اهدل تک موته فايج تامو عليه اهل النار نو جم بشيد دي کستا جهنميان چذاب بد حالت جوړ جهنه چې د جهنم والا دا حالت او ني چې د نو دا حالت بوت ناشنا كارجي نو وای بہت جہنمیاں او فلانیہ مالک سیدی تعالٰی علم تک تمرو بالمروفی وتنہی النمنکر اانی و تو چتاو امر بالمرووف او نہی النمنکر کا او دنیا کے خلقو بی داڈے نیک عالم دے داڈے نیک مفتی دے داڈے نیک شیخو لدیسو فلانے دے جامع المقول و المنقول اخه خپل پدې ځنو کې ممتلاوي جهنميان بو تو وي غا چاته بو وي خدادين کار بیکا هم اخپل پیغام نو علالم دین قبل نه ګرځي وره خپل یو مسله که فورن پی عمل کوا لو کل کلواتت کې ک زنا کې کارام خوري کې که جواريانه کې کپړت شدا بونس کی کپړت منق دې چې موږ سلوي اختيان خري او ظاهر کې خلقو تزان د حساب به چې زبر اختيما د جهنميان خلق بہتدا جمشي او اي به او فلانيا تا دې زونه خلق نه منکاو تا خود دې زونو حکم کاو په خپل پکه مبتلا وي پوشګن الله دې مونږ دې نه بچ کی دې ګړي خیال کوې ګړي مليان ګير دې ګوري عام ف کولو بَلَا بې بالا ب شاو داسې وه پ خپلهې کاو کو او مضو عام مروبل مارو بې چما به حکم کاو پنی کو بانې والله آتی او ز برات لم دیې کوته وان اما به خلک کاو دنا رووا نهوه آتیې یو زو بره دمم پ یو خته چا بد نام چې دی شومی خوړی کلیزیخورړ۔ او نظر د غیر الله منخ تیخوری و رولی کورتا ستاباره کسو کوئی خودت ده دیسی زنو نبچه چالا د منگ بچ ساتی ده خال کو خبر خوزان ندی کنه پاوش آخو خبر خلق خبرو نخصو کم نخلاصی گی خبرو نخو پیغمبرم خلاص ندیم خو حتی لو سبب کوشش کی د حرام نه چ الله موږ د حرام نه بچکا الله موږ د سوال د رزق نه بچکا الله موږ د منختو د بدعاتو د خوراكونو از د زنه سپور سپول وروره خوړی او چا خوړی او الله دې غیرت دې ته ودا الله په دین باندې نن کې غیرت بکه نو طالب هغه رزق نه ورکی ته د نظر د منختو نزان بچکی د شمو د سلو اختیانو د جمو نزان بچکی زن نزان بچکیو خالو که دی پا دی اختره مارا نور بسخوری خدا بخوری نو نا دا خلد دا خبر بچه مزر رو را ایو خوری اگا ٹک شا ایو نو خوری زن بچکی رب پکی نو بخوری سنگوی متفاقو نالی اتفاق کری شو خالو بکی اللگیا دی نزن نګوري منق نګوري نگوری جمی نگوری آر صدا که گی قولو موخه څنګه دا چې خواکي خبراتې غم شيږي اگر کبل چا مله روټه وروړي خو مونږه مناسبني مونږه ځکه کړک غوندي کیږي او ډیر مجبورۍ لري لار شي هغه شهر جائسکړه ده هغه ځکه چې وې اسنهي هوتن دلقوه وبدال الموملا ومانه تخرجوا منرو تل ولقطاب الامعاء واحدها بابل امربل بیاعادیل امانتې بعد د په بیا د حکم کولو پاده د امانت کې امانت ادا کول اے دا قآ او حیز دکله منګه کلی دا د خپلوس مناسب دا منږ سره امانت دی چې څنګه منګز د کلي د قې به دا منږه خلکو تهڅو که منږ او نروساو لمنږ امانت کې څوککو خیانت وکړه دا یوځې روپیه او پیسې ندی یو شی به چا امانت کا لو امانت کې به خیانت نکې دا بچی طالبان ما سره امانت ته زه خیانت دې سره کول دا خنې دې دې په هر حالت کې حضور ان شاء الله دې سبقنا ک ساری کما سپیخی می کالتې می هم بعد داس چیز بیمار میاد تکلیفي احودار چا مجبوریاں نه کنا نور دا رسوم. آگا دا دا چکم دے ان شاء الله زه د دې د ځان او رسوم هغه د خپري دغه چې کم کولونو کې ناس ديو کتابونه خارې کړی هغه دا موږ دادر سورل شو په وجه دا امانته موږ سره ان الله یامرکوم ان توذو الامانات ال اهليا بیشک الله حکم کوي ته او تا چا دا کوي امانته نا ال اهليا مستحقین او چې کم مستحقی لو د ا خپل حق اغ دا کا ان نل اما على السماوات والارض والجبال دوول جبال بشا کاله وي د کو امانت للا اسمانو نوځمو کو غرو نوته په اب نهمله نو ان کارو د خیا د خیانت کولو نه حبل په معه د خیانت کولو سره حامې ته حامله ځ کوي چا هغه په نوطف کې خیانت و کې ایح من نها چخیانتو کی پری امانت کی واشفقنا منها او یری دل داغیر دا امانتنا وحملها الانسانو او خیانتو کی پائیک انسان کافر انو کان ظلو من جہولا بشکادا انسان دے ظالم و جاہل ظالمون ظالم سوره احزاب آیات ده و عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه الرسول صُّلَّ الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام ويلي آت المنافق ثلاثا نخد منافق ديري ایک منافق نه پیجنې نو دا نخدريو ګوره بس نو نخده منافقو دري نه دي سوره توبه کې منافق څونه بیان کړی دي څونه بیان کړی څونخه بیان کړي 35 نسخه بیان کړي اول اصول د منافق د ښا یو اذا حدسا كذبا وا اذا وعد اخلفا یعنی اصول بنیا د دینا جوړل چې سو خبر دی دی او درو وي اصل بنیا دې د زده منافق دي و اذا وعدا اخلفا او کله چې وعده کوي نو خلاب خلاف پکې وعده وکي بالکل جی بس تی شو یره لغتیا په دې د خلګون دي ونه وعده چي وکړو ا تاخير وعده به وکي یره بس بانه به تو کوم نا نا نا, نا سبانه به او در وه ز او تومی نه خانه کله چې اماتته سره کې خودلی شي نو پایې کدسه کوي خیانت کوي امینوګ زړی شي د پهې خیانت کوي خیانت با نهې متفقونه ل وفی واتن په یوواات کې راځې وه ان ساه دا چې داې دا چې روجی شي دا چې دا منزه کوي بیا منافق دی و انساما اگر کده روزین سی و صلی اگر کده مسکو منافق دی و زعما انه او گمان کوي چې زخه یو لوی مسلمانې ما خیانت کې بےمانه وعده خلافۍ کې بےمانه دروغ و و عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ قالا حدثنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین بیاں کړیو من ته نبی السلام دو خبرې نبی علیہ السلام موږ ته دو خبرې بیاں کړیو فَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا تَأْخِيلُ لَدَيْهِمَا يُدَدُّونَ وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ یو خبر خو میولیدا او دا بل خبر میسکاو انتظار میکاو حدثنا أن الأم أن الامانته نزلت في جذر قلوب الرجال یو خبرې منږته دا بهیان کړی وه چې بکه اماتهناازږي امانت پیدا کی په ونو په اصل د زونو د سړو کې د خلکو په زونو کې د په ويخونو کې دا پیدا پیدا شو نظرت پیدا شو دی راغ دی دی جزر اصل کی بنیاد او ویخت تهئ یعنی بزرګونو کې اغه غلې شوې او شربو فی قلوبهم العجلا سکول شوې ده ثم نزل القرآن بیا را نازل شو قرآن دغه په خپل امه شرکه د امانت حفاظت کوشش کاو کاو راغې قرآن فعلمون دوی پوښوشو د کو قرآن لرا نو قرآن نو علموا من السننه اوزدے کو د احادیث اوما دیت قران او احادیث نور هم د امانت اهمیت بیان ک دا غی فزرون کی خو امانت او خو چکلا بیا قران اغی او سنت را ل او غی او غی زده کا پاغی عمل کو نور هم فزرون کی امانت مضبوط شو ثم حدثنا نبی ا بیان عن ال امانته د چتی د امات نه بالاله خبرې د امانت دو چې د منته بایدیان کا چې امانت به پورته کېږ او چتیږې به د خلکو نه کاانوي یا نه مجلو نو مط په توک بل امانتتو من خلوي داسې وخبره را شي بې خلکو چې د خلکو دوزرو نه به د امات ته ااحمیت داسې او خیانت ب غې ک داې را شي۔ لکه او د کیګي به یو سړی فو د کیدلو سره نو پولر بغلیشی امانت دا غدل نه اې دا غې د زړونو نه به امانت دا سه قدر ختم شي او د خیانت اهميت به په کداسه پیدا شي لکه یو سړی اود شي فو د کیدلو سره او دا غې د زړونو نه امانت پورته کلیږي پایزالو اثر وا مسل الوقت لوبه ګرځ ا سره داغې خیانته پهشانته د معمولی غوندانې معمولی زخم سمه ینامون نهما بیا د بده به د بیا شي لګواخت د پاهو د شي نو من قلبي نو دزړ نه پورتلی شي امانا ته فاازلو ا سروا ممثلله لوبګرزی اثر دا هې پشانت دا اثر دا ها سی مجل هغه پوله هغه زه چې اوس مجل یوځه چې اوس نو زه سوي درونه پس هغه زه سې جوړ شي پړاکه جوړ شي ټڼاکه کنه ټڼاکه پوله څه تاسو پوله ټڼاکه پوښي زغ دغټوي کجمرن دحرجته علا رجله کا پشانت دا اس کروټه پشانت دا غ بسري دحرجتو چکیری پاغه باندې یا او ویلی اغه له علا رجله کا پخ پخ پ خپا فنفتا دواغه بولی شي اپلې ازې اوپر سيګي نوغه پولي جوړشي فتره لکه يو سرې د کا حدني کارو کیو کیو کی بلچا کو دالوږي پوناکه جوړشي چا لم کړئ کار نو چاغه پوناکه جوړشي فتره نيوي و تاغه لالم را پر سيدون کې اغه زې اوپر سيګي داسي ځل بشو به پر سيګي ولي سفي تبه چ په دې کې يو شهري چ زور ورکه پاي خاډم کړئ کده دا اوس بالکل سنشته خاط وکړه چې کله کار کړي د دې کې به پونه کې جوړی شي ازمې ده جوړی کنه جوړی چوپ پر سیګي ته ویلې کده کې بس غوټه یا بس شی جزور ورخې سب پکې نه ولا یې څه في یعنی پدې ها حدا ګمان دې چې پدې کې بس نه ثم اخذ حساتن بیا یو رواخلي حساتن یو ګډ ف د رجه هواعله رجلې نوی غیر لله پ خپخ پهلهبانېوس بهناسو د مثال بیالوونونه نه بیالی سلام باید دا کوي چې او ب ګرزی به با خلک یا ت بایدروونهجه خر سرله غستل به کوي خلک به لیا کوشش به کوي چې زونه بهلی او خررس اے خلق باغ استلو خرصول کوي خو فلا کاذو قریب ند يا حدن یو کس یو اتل امانتا چادا وکی امانت لرا یو کس دې قریب ند چې ادا کی امانت لرا یعنی په دې خلقو کې بداس یو سړی پیدا نشي باغ استلو خرصولو کې چې بد خلقو امانتو نو صحیح طریقے باندې ادا کی څوک پچایتمازم نکي حتى ترد يقال جوب ويلشی ان فی بنی فلان رجلا امینا تردی چې به ویل شي بشکا په فلان او په فلانو کې یو سړی ډیر امانتدار دی تردی چې جوب ویل شي د پاره د بل سړی ما اجلده ما ازرفه ما عقلو سور الی قوتناک دی ما ازرفه سور او خيار دی ما عقل هو سرل يقمل مند علاکا دا هو سرل يقمل مند او خيار او قویدي خو ما في قلبه مزقالو حبه من خردل من ايبان خو نو بي داغه پلکه پاندازه د داني د اورو نه ایمان اگر پټ بوي او خيار بوي عقل من بي چ په منبر کينه دا سه خبره با کې لکته ويجه جګمرو بی خو چې منځکې ګوری نو ډیلويښای دی ډیلوي خیات ګر دی واللهقدته علی یا زمانون او تاقی دا بچې زمانا وما زمانه او ما اوباللی او ز بانو کوم چې کم یو ستاسوونه بایا ما سربا بیااتو ما سربا کاروباررو۔ لئن کان مسلم الا يردنه علی دينه قسم دے کہ یو مسلمان کہ یو سره و مسلمانونو نو داغ دین به اغت ته مجبور کاو چې زما امانت ما ته واپس کی قسم دے کہ چیرته یو مسلمان نو واپس کوي هغه په باندې خپل زکه چې په دین اسلام کې خود امانت واپس کولو ډیر تاکید راغلې او هغه تاکید نه کوي په امانت کې د اسکاروکا چې خلک په تابانیز د ډیر سزونو اتمات کوي به با बने کې او چې کم خلک مو باندې پوه نه نو چې کله دا غینه یو سیز غوار یا ما دا غسیزه وخت نه زمي دا قرض لپاره نو هغه غلی شي چې ر مولا سره یې په تنلې یا براکه یا نه څوک واقعي وینا د کزارو مولانو دغه ورکو لري اساس. ویژه لري که صافوخلي مورګو ما پخلی وره ورک. بوش اعتماد جوړه. زه خلک راکې. بغیر سیزون ته پدک چې متواپس کې. اری نی لیکوس. زه مولي کفاته مرجون او کملوي نه مونږ باخلې. هغه ژوندین الحمدد چې په چا باندې ورزم ها 940 پم نور کې اعتماد پې نه کوي اجازه چاته ماله پیسې پکا دوه وروخه هنجواله زکه زد 100 کېرم زله 100 نه مخ کې 100 زکه مې په تنليګریشن لم لټو شو پیسې یا یو شی مې لاونی شي نو زله 100 نه مخ کې مخه مې لاو شو دوه وروخه بغیر د غختو ناغي زمانه نه دیږي د غختي چرته یو نیم به چې هغه زما چې تخيال ني او هغه ماته ویګینده ما نه راځه چانه دی د قمال ورک بس مکینه یې سيزه کوم الحمدلله اسی ته او باځه خړه کا خپل سيز به یو چوراور ک نه په خپل سيز به بيچو پچوږ درکایول ورکای چرته سم بده کایول خلاف په کې کی جګل په کې راشیا دا څه کار وک اتما په خلکو جوړ کا هو اوس د خلک ماته او چا سودا مودا کی وی جی پیسې د نه خو ګټي مواردې مې زي موارد نه شم راسته دغه سړی دی رشتہدار مې دی دوست مې دی راشي یی دونه سودا دغه معموله ده کوه کا چې ځپه تندې په تندې کېلینی ته به زما مادر دې خلکو ضمانتونه کړیو اغه ورستو شو نو نشم کولای نو کوم دغه سړی خبرو شوکا چې پیسې دکډې دا خا کنه غوري ز صرف دیله مې دا اوس چې له کور گزاره بس پیسو کې چا چې مواري نالو اونوبه علي پوه شي د لا او تخته د بار دوبهي تا د 1.5 مواږه بارو تخته د سعودي تا د 1.5 مواږه بل بل مول د تل کې د نو سب په شنو سبا کې مول اما ته وي دا مولاناسه بچي ټیک د چي نشته نو په سبا کو خو ځات پکې ماګه تابینو سپریو سوي مو خو نه پېلو ته پکې ځامنوي زمانا حمال ومداغی، گطه ومداغی، فیاده و توله دوره کارو که چه سیز بوله خور که دوره کار بوله که چې ارزان بوله وگوری سباقه ساله باده مجیبت جی وی تور که زبا تاله دارکم داشه گوری غو نکه تاوستویم تالیبانو تور که زبا ترکم بیاوی نمالی هور که او بشی تاله بکم زیده دارکی ده بین کل زر دیشی زنو نمال گردیا کما ها کډې خړه کړه خا بازيده شډه خړه ابل یو کس ویجی یو کس راغله او مولانا سپ او چټي راوړل ته اګه دالې کله میماونه راډه کله مې ګوره د ځن نه ما اما ته چ سوغدله سوغدوري کی ماته پر رنګ کې یا به زما را راځي طالب زم تپوش کې کنينو یا ساته ګوډيې پېشې دې موارین عالم اونر له پیسې به درکو یوما ته فورې داسه مسلې او لاس په شې درکې هغه د اړیکې د سوس مناسبی هغه سره کوا ها سمه خېګره ده کې یو خو د پیسو په بابت ګورې یو په درنه منم کا پلوه لري چې ساده ترځ وی راغلی او چې ساده پلانېږي دغه ترځوم دغه ورې ما زه ترې ما پلانې ما پلانې د مه نظماتونو دازي او نظمات د ترځه من دازي نور راځي خپل <سؤال> سمې دی بای ودا غټې په شی وډېدلې ته په کې ماسکره اوسه مې زموانه مې زو ما مه زما سره سوال جواب کړي مه او نا باټری او نا وستا حوالے راکې مه زما حوالے بطو کله ورکه زما حوالے په باجو کوم چریږي زه داغه شاګردم چاندې وره په کارلن کوم چریږي یو کا ټلیفونو کو چیرې دا داغه شاګردم چاندې هوګي چاند وره راغله زما نو په زیاده کوم چریږي هلي غوښتل کردېدل طالبانو موږ هغه چاندہ کو الحمدللہ نه چاندې ند چا امانتونه او نه چاته ویم هاه مې چ سوغ راځي زمانم در سره ده زمانم برځه اچھا ته ویم چې ما واشه تل سیګي ند دې سیزونو ګورې ملګرتیا کوم او نه سو کورزوم ما دا زما په هغه ته پته دا باز چونی د ټولو مدرسو څو شخص به دی کېلې کی ابل دو چونی من مالک او زمانو خرصه و چې مناسب شاګردم یا د بلې مدرسې و هاندا یو بل له وکته منډه کړه اغم دې نسبه ته پته جے اقصادت درسونه خلک کولونه کې وړي او د پون مونږ دا ځونه خړه کړی ها زم کم شاګر دے داغه نه باخره تاسو کوی چې مولانه شه صفه کوی دا کنه لري کم کم سبخونه ویلی نه راکه زم ما شاګر دی ا په تاسو ته وی چې دا دا سبخونه ویلی په دې وخت شروع کوي او د دې وخت پوری اول کتاب داوي دوم داوي دریم داوي زما ما شاګر په داوي چې دا پکې نه کوم خو زم ار سو نو دا نن سبا مسلړه لري راغره تو ورکه زبور کم بیا نه دا ژوند لري ګران دي هم نبی صلی الله و سلامه خپل ما مابانه واپس کړي هغه اسلام نه پښتو وباځي و اسلام ځکه نه قبولومه چې په اسلام کې امانت ډیر ضروری وې خو بیس دای مې حکم نه سبا سره بډای نوم لیبل په دې اسلام نه نوٹول غندې وې کورې ولئن کان نصرانین او يهودین زسې مامله ارسو کوم خو الحمد الله زم ما عمله صفائی زسې پروگرام کوم د چانا ک قرضې کوم ټیم وسلیکم فده ټیم بدر کوم ولئن کان نصرانیان او یو انو ما خل خرسه سوک بوې ډوره ما سوک بوې بلالې ما سوک بلالې ما یا 700 پورې زم ما نمبر نه زم رابطنه نو سې دې په خپل سمې وړه ک کور یو ک دوکانه ولئن کان نصران چاندې کو مدرسه څوک ویده کوم څوک وایي او شي دي په خپل سميري والا ان کاننه سبور الحمد الله نما chance دي او نو, نو کوم ای خپل واس مناسب کار کوم چې سمې وس کیږي او شینی اغاز په خپل په د اف ام اعلان کوم چې دي شي د زمو ضرورت دي کدا چا سو وس کیږي نو په دې زونو کې منسره شریکته کوي ثواب دي تاسو باندې تاسو زو په اړه هیته به کې تاسو ټوله په کار دي اف لو سپیکر خراب شي بيز خراب شي بل مشین خراب شي جنريټر تیل شي یو مسله خو نه استاسو په دې لپاره ځان نه پدنه ځان د باندې کومه کوونه بیا و چې دانه دی پتا ولائم کزه لوګي مړي ګم ان شاء الله خو زده ودانم چې مالا راکې زغ پلوس مناسب خو پدانه مزدوروم کوم کو شاء الله او پایې کې مخ پلو دوره کو چې مو به خروس خو د حلال ونه ولائم او زما په نوم خلک خرسيږي لګياره زمانو بخر صحیح پیمانا ولا ان کان او یهودیان او ولا ان اگر کی ویده اگر کا یهودی او پنسرانی کی ولنی په یهودی دین باندې به خوشاله پنسرانی وځه کړي کی امانت دېر اعتماد والا نه کو ورته کو ورته کو کو ورته نه لا يردن علی سایه خامها واپس بگیه اما بانی سائه اغا تیر شوی یعنی دا حاکم با حق زمانه امانت واپس کورو تا کاو یو بندان و اغا زمانه خود تیر شوی دا و امس یوما هرچنن وزی فما کنتو بایو بنکوم نیمز چزو لیندین تاسو سراست تاسو او بایعکم اوس را شو ګوره چې تاسو ست امانت ساتو او سا صح حالت ده نو خلق پریده چې تاسو مبارک سوای الله پیغمبر سووی تاسو په اړه کې زما را دا دادا پیغمبر په پکو چې پ تاسو کې ځ صرف فلانی او فلانی سره کاروبار کومه دوره به وي چې فلانی او فلانی سره کاروبار کوم زکه چا غي امانت ماته معلوم ده چاغې پامانات کې خیانت نکې نور چا سره نکوم وګوره الا فلانن او فلانن فلانې او بلانې سره امانت شی ختم شوی دی بچا به اعتماد کوي متفقن علی اتفاق کړي شوی په دې حدیثه بوخاری او د مسلم خلقه کاروبار کواله کې پیسې جمع کړي دا کو دا کو با دا کاروبارونه کوي یې دا واځ کاروبارونکو بس فقول جذر بفضل جيم واجب غي طرف يسید رکھے حویس کان انزال المعجم هو هو اصل الشيء والوقت بالطاء المصنا من فؤل اثر يسير اغا اثر لگا ها ٹھیک اماملی الوقع ماملو غند اثر ولجذر بفتح الجيم و اسکان الجيم وهو تنفث في اليد ونحوها من اثر عمل وغيره الهمزه م پزر او جم په سکون سره ده دا دا پر صوب توي تنفوتون دا پر صوب ده ها چه پلاس یا بدن باندې احکار شي منتبدان پر سيدون کي او الوالی کي ساي الوالي حاکم توي مشر توي متولد توي لَيَرُدُّنَّهُ عَلَيَّا سَاهِ چواپس بکی آغا پا مابان سائے آغا حاکم دا آغا پوشے مشر دا آغا مابا مجبورہ کئی آغی سیزنو تا